današnja emisija o provedbi gradskog programa djelovanja za mlade e, vezana za program koji je izglasan krajem prošle godine. a Tema je program radnog otkrivanja zaraze hepatitisom C u jednog od programa djelovanja za mlade grada Karlovca. E, pozdravljam današnju gošću, gospođu e, doktoricu Biserku Hranilović, specijalista epidemiologa, voditeljicu službe za epidemiologiju u Zavodu za javno zdravstvo Karlovčke županije. Dobar dan vama i slušateljima Radio Karlovca. Mi smo uoči emisije napravili ovdje u gradu jednu kratku anketu šta naši mladi sugrađani misle koliko su obči informirani šta znaju o hepatitisu C pa i kako se šire pa evo predlažem da prvo Što, što je to hepatitis C? Ne znam. Ne znam. Ne zna. nemam znam Znao prilika ali sad definirati spolna bolest. Može se dobiti tetoviranjem. Hepatitis C ja mislim da je to virusno oboljenje jetre, jel hepatomelatski znači jetra? A prenosi se na razne načine, ne, nisim kroz ovaj dodire pa ne znam, seksualni odnos ili kroz, preko ovih, neka injekcija. Je, C to je bolest jetre koja se dobiva, ono, zaraza, prenošenje, je to je, znači već, ja mislim, treći stadij, se ne varam, pa prenosi se, znači, može se preko igle prenesti, znači preko krvi, krvju se prenosi najčešće, tako? Nevarali. sad se sigurno da se može i spolno. Može se prenest uh, putem sluznice putem krvi, odnosno, ne znam, spolnim odnosom, uh, ne znam, direktnim kontaktom uh, sa ranom zaraženog ili kaznom. Evo, čuli smo šta naši mladi sugrađani misle, evo, možemo pitati našu gošću prvo, Kol koliko je ovo dobro šta su oni rekli, koliko je to precizno? Pa kao što smo vidjeli iz ankete, mladi ljudi, čini mi se, imaju, da tako kažem, neke polovične informacije. Oni su neke od njih čuli za hepatitis C, ali nisam dobila dojam da imaju informacije s kojima bi trebali raspolagati, odnosno kakva je to bolest i na koji način se točno prenosi. Zato ste vi ovdje, tako da nam date ove Prve informacije o tome šta tu opće je, u čemu se radi, o kakvoj bolesti? Pa, meni je prije svega drago da je grad Karpas pokrenuo jedan takav program ranog otkrivanja e, zaraze hepatitisom C e, za mlade. Jer hepatitis C predstavlja jedan važan javnozdravstveni problem koji je prepoznat ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Naime, hepatitis C je zarazna bolest jetre uzrokovana virusom hepatitisa C koji zapravo ima za posljedicu ozbiljne komplikacije. Većina slučajeva prelazi u kronični oblik a taj kronični oblik vrlo često u 80% slučajeva završava sa cirozom jetre i karcinomom, primarnim karcinomom jetre. Tako da se danas smatra da hepatitis C zapravo je jedna od najčešćih kroničnih bolesti jetre, jedan od najčešćih razloga za transplantaciju jetre. Koliko je kod nas uopće rašeren hepatitis C? Imamo tu neke podatke. Da, mi za e, Republiku Hrvatsku nemamo zapravo pravih podataka, nije nikada e, učinjeno neko veće istraživanje. Imamo samo neke rezultate koji su dobiveni e, istraživanjem dobrovoljnih davatelja krvi u Hrvatskoj i još jedno malo istraživanje koje je provedeno od 2004. godine. Tako da na temiju tih podataka se može, koliko su oni relevantni, može zaključiti da je ne ide oko 1,3% stanovništva zapravo inficirano sa hepatitisom, virusom hepatitisa C, što bi onda negdje u brojkama bilo između 50 do 60 tisuća oboljelih osoba u Hrvatskoj. E, sigurno da i u svijetu je negdje oko 3% kronično oboljele svjetske populacije od hepatitisa C, što je u svjetskim razmjerima oko 150 do 170 milijuna ljudi. E, sigurno su ti podaci e, i veći, odnosno veći broj ljudi, jer se pretpostavlja da negdje 8 od 10 inficiranih zapravo uopće ne zna da nosi virus hepatitisa C. Pa to očito evo sada spada da prema ovome što ste rekli, i ne, ne samo mladi, nego općenito ljudi nisu sada svjesni o čemu se tu radi i sada ko, pogotovo nisu svjesni koje su opasnosti. Pa gledajte kao što sam rekla, hepatitis C je zarazna bolest vjetre uzrokovana virusom hepatitisa C koja se prenosi putem zaražene krvi. To je bio najčešći način zaraze, zapravo najčešći način zaraze je bio prije 93. godine kod nas u Republici Hrvatskoj nakon transfuzije ili primitka krvnih derivata, jer sve do 93. godine se nije kontrolirala krv dobrovoljni davatelja krvi i tada se upravo hepatitis C nazivao posttransfuzijski hepatitis. Danas je najčešći put prenosa dakle preko zaražene krvi i to upotrebom neste sterilnih igala i šprica, naročito kod osoba koje intravenski koriste drogu i razmjenju zajedničke igle i šprice. Zatim može se hepatitis B prenijeti i nesterilnim priborom kod obavljanja tetovaža, piercinga. Ono što, evo vidim iz ove ankete, mladi misle ovaj, da se često prenosi spolnim putem. Da, moguće je prijenos spolnim putem, međutim, on je nešto manji i smatra se da naročiti rizik e, za prijenos spolnim putem imaju tzv. promiskuitetne osobe, osobe rizičnog ponašanja, znači osobe koje imaju veći broj spolnih partnera. Tu je negdje rizik oko takvih osoba, ima negdje oko 5%. Nadalje, tu su one osobe koje su prije dakle, 1993. godine vrlo često imale transfuzije krvi, primale krv ili krvne pripravke. Tu su nadalje zdravstveni djelatnici, zatim hemofiličari, osobe na hemodializi. Moguće i prijenos isto tako djece kod poroda, kod djece zaraženih majici hepatitisom C. Spomenuli ste ih hepatitis B. Malo prije, pa evo mogli bi malo sada razložiti. Evo i ovaj što smo čuli, jedan, naš mladi sugrađan je u anketi rekao da je to neka treći stadi koliko se sjeća. Može re... malo to sada razložiti. Da, sam pojam hepatitisa označava, dakle, upalu jetre, on može biti i zazvan e, ovim virusima koji zapravo razlikujemo hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, danas već znamo hepatitis D i E, ali e, oni se međusobno razlikuju upravo po načinu prijenosa, ali i po posljedicama, komplikacijama koje ostavljaju hepatitis A je uzrokovan virusom hepatitisa A i to je ona naša klasična što mi zovemo zarazna žutica koja se može dobiti e, preko hrane, vode ili kako joj nazivamo još i bolest zamazenih ruku. Ona ne ostavlja kronične posljedice, obično to čovjek preboli bez nekih komplikacija. A hepatitis B i C su zapravo e, hepatitisi virusni koji se prenose najčešće ovaj putem zaražene krvi s time da moram napomenuti da hepatitis B se ubraja i uspolno prenosivu bolest zbog toga jer je puno veća zapravo mogućnost prenosa spolnim putem hepatitisa B nego što je to kod hepatitisa C. Na svu sreću danas postoji djelotvorno cjepivo protiv hepatitisa B i već se djeca odmah po rođenju u rodilištu započinju cijepiti ove, protiv hepatitisa B još uvijek cijepi se i u šestom razredu i sve one rizične skupine kao što su zdravstveni djelatnici i još neki drugi cijepe se protiv hepatitisa B. Ali kažem tu je ta dosta velika razlika i jedan i drugi se prenose krvdu, međutim, hepatitis B ima puno veći rizik kod spolnog prenosa. Ovo, ovdje naš program je usmjeren je na otkrivanje zareza hepatitisom. Se pretpostavljam da je nekako i Pa ne samo da zbog toga, nego zbog e, same naravi bolesti. Ono što je važno reći dakle da e, se akutni oblik hepatitisa C, znači sam početak zaraze, rijetko kada prepozna, jer on akutni oblik nema specifične simptome. Čovjek kad se inficira zarazi sa virusom hepatitisa C, obično ima neki, um, neki oblik umora, gubitak apetita, malaksalost, neodređenu bol po desnim rebranim lukom, malo bolove u mišićima, može imat mučninu, povraćanje. Dakle, simptomi koji mogu se poistovjeti s nekim drugim bolim i ne ukazuju na hepatitis C. E, ono što je karakteristično, dakle uglavnom taj akutni oblik prelazi, prolazi asimptomatski s time da samo negdje oko 20 do 25% tako inficiranih osoba uspije eliminirati virus, znači da kako kažemo ozdraviti, a kao što sam rekla oko 80% zapravo ostaje trajni nosilac virusa razvija se kronični hepatitis B i dakle ti ljudi su za nama izvor zaraze i mogu dalje širiti zarazu. Upravo zbog toga je možda ta javno zdravstvena važnost i veličina tog problema hepatitisa C, znači taj njegov asimptomatski to, ovaj tijek, ne možemo dakle ga prepoznati, on se od, obično rano, kasno otkrije i to onda već nažalost kad se pojave komplikacije, jer sam kronični tijek isto tako je asimptomatski i dugotrajan. A od tih 80% dakle, kroničnih hepatitis C oboljelih osoba, njih negdje oko 20% razvije cirozu jetre, a ti imaju pet puta veću šansu da dobe karcinom jetra. Znači prevencija je tu najbolji Pa, kažem, zbog toga je još jedna važna stvar je ne postoji cijepivo za hepatitis C, zbog naravi samog virusa, za sada ovaj, nema cijepiva i kad sve uzmemo to u obzir, znači da nemamo cijepiva, da se ne prepoznaje, da ostavlja tako teške i trajne komplikacije, onda je tu zapravo veličina i važnost tog problema hepatitisa C i zato je upravo važna ova prevencija da se ljudi educiraju, prije svega, mladi i ovaj je program za mlade, da se educiraju o samoj bolesti, o načinu prenosa i širenja bolesti. Da se podvrgnu svi oni koji smatraju za sebe da su mogli doći u kontakt sa virusom da se potvrgnu ranom otkrivanju ove ovaj bolesti. Jer danas, između ostalog, postoje i ljekovi, dakle, hepatitis C je i možemo reći čak izlječiva bolest, zavisi to normalno o tipu ili ima različite nekoliko šest genotipova virusa hepatitisa C, ali negdje uspjeh liječenja od 50 do čak 80%. Dakle, ali je uvijek da se na vrijeme da se na vrijeme otkrije upravo ovakvim uh, ovaj, programima poticanja, edukacije, prevencije i ranog otkrivanja. Dakle, to je cilj da se pobudi svijest o toj bolesti i da se ljudi potaknu, onda su pogotovo mladi ljudi, da se potaknu i da se podvrgnu testiranju, jer normalno da rano otkrivanje bolesti povećava i šansu izličenja. Ok, ja sad predlažem da malo napravimo jedan glazbeni predah pa se onda vratimo. too krenemo dalje na ovaj sam program, evo, možete mi samo još reći na koji način se može otkriti, krenuti u lječenje hepatitis C. I u ovom programu, a inače, e, otkrivanje je zamišljeno tako kad se radi, dakle, o ovom, e, tako kažem, screeningu i e, općoj populaciji, na taj način da se vađenjem krvi Konkretno u ovom programu na našoj mikrobiologiji Zavoda za javno zdravstvo u Mažuranićevoj, dakle svaki dan od pola 8 do 10 sati, može se izvaditi krv. Dakle, uzorak krvi šalje se na diagnostiku u opću bolnicu Karlovac. U toj krvi zapravo traže se antitijela, kako to zovemo anti-HCV, znači prototijela na virus hepatitisa C, i ono što bih želila naglasiti, svaki pozitivitet, svako otkrivanje tih antitjela ne znači da čovjek je kronično obolio od hepatitisa C, odnosno da je prisutan virus u krvi. E, to može biti znak da je on ili prebolio hepatitis C jer preboljenjem hepatitisa C i može se, kao što sam rekla, eliminirati virus, znači da ste se izlječili, ali ostaju ta antitjela a ako se utvrdi da je ovaj prisutan prisutna su antitela takva osoba se svakako treba dalje uputiti na dalje dodatnu obradu kako bi se utvrdilo da li je u krvi prisutan i sam virus što bi onda ukazivalo na prisutnost kroničnog hepatitisa C to nam je važno zbog toga je daljom obradom zapravo tih pozitivnim otkrivanjem virusa u krvi čak se može ovaj detektirati i količina virusa što je kasne jako važno za liječenje i za nekakojmo reći i prognozu liječenja dakle važna je ta daljna obrada i takva osoba bi se onda u tom slučaju dakle uputila na lječenje. Lječenje se može obavljati i u našoj općoj bolnici Karlovac gdje postoje stručni kolege koje se bave liječenjem hepatitisa C a liječenje danas sam rekla zavisi o tipu virusa nisu svi tipovi isto da tako kažem zahvalni za liječenje i ono je negdje ne između 50 80% uspješnosti Lječenja samoga je da se prije svega pokuša eliminirati virus iz krvi kako bi se spriječio dalji razvoj kroničnog hepatitisa C ukoliko to u onih jednom dijelu jel, gdje ne uspije toč, ovaj kompletno izlječenje, ali se ipak mogu smanjiti i odgoditi nastanak tih ozbiljnih komplikacija, a to su ciroza jetra i karcinom jetra. A što se tiče ovoga testiranja, na koji način se radi i koliko je sada to, koliko je tajno, koliko je anonimno. Testiranje, kao što sam rekla, zapravo nositelj samog projekta je grad Karlovac, odnosno upravni odjel za socijalnu skrb, šport i udruge, a partneri u provedbi projekta su Zavod za javno zdravstvo i opća bolnica Karlovac. Zavod za javno zdravstvo, dakle, na mikrobiologiji uzima uzorke, opća bolnica vrši diagnostiku, a služba za epidemiologiju prikuplja nalaze. I zapravo se testiranje može obaviti ili tako da se daju podaci, ali se može obaviti i anonimno i ono je besplatno. Znači ono je dobrovoljno prije svega, ono je besplatno, a dali smo mogućnost ljudima da to obave i anonimno. Ja bih iskoristila priliku pa da ovaj, pozovem sve one koji su se ili testirali ili se žele testirati, mladi ljudi ukoliko imaju bilo kakvih nedoumica žele neke dodatne informacije, pojašnjenje svojih nalaza, preporučam da dođu osobno podignuti nalaz, kad možemo obaviti onda i razgovor i savjetovanje i dobit će sve informacije u našoj službi za epidemiologiju koji ih interesiraju vezano uz hepatitis C ili uz druge hepatitise i dati dodatne upute. Pod da je nalaz pozitivan na hepatit? E, mogu i oni koji imaju negativan nalaz ili pozitivan. E, zbog toga što e, zavisi o tome e, naime kad se desi infekcija ovaj, hepat, virusom hepatitisa C, onda postoji jedan izvestan period kad se u krvi ne može otkriti e, Ove, antitijela prema tome može biti nalaz i lažno negativan, zato je dobro da vidimo da li stvarno postoji nekakav rizičan e, incident, da li je čo, e, mlada osoba stvarno bila u riziku, da procjenimo da li bi trebalo onda ponoviti možda nalaz. Jer se može desiti da iz nekih razloga se ta antitijela počnu kasnije razvijati, pa je dobro onda i ponoviti taj nalaz. A to je, znači, besplatno i anonimno je za mlade 14, dakle, do 29 godina ili općenito za građanstvo? Pa ovo je u okviru programa, programa znači, za, mlade, za, mlade. za mlade i tako je sada zamišljen. Mada bi bilo dobro, dakle, ovo je ovaj, odjele za šport i udruge i za mlade, bilo bi dobro kad bi se taj ovaj, program proširio i na oste, ostali dio stanovništva, znači i neke druge dobne skupine. A, što se tiče samih Skupina, sada malo ste na početku pričali o rizičnim skupinama pa evo nije za zgore ponoviti o kojima se to radi. Pa, testiranje bi se dakle preporučilo svakako intravenskim korisnicima droga zbog toga što je kod njih izuzetno velika proširenost hepatitisa C E, smatra se da je proširanost čak između 40 do 90 posto, znači svakako bi se njima, čak ako se čovjek samo jednom intravenski koristio neko od droga ili je to bilo davno preporučili bismo ovaj testiranje e, preporučili bismo i savjetovanje ili takim osobama preporučimo da se i protiv hepatitisa B isto samo da napomenem e, zatim to su osobe rizičnog spolnog ponašanja, osobe koje e, imaju više ili su imale više spolnih partnera, bez obzira da li su one bile hepatitis C pozitivne ili ne. Jednostavno veći broj partnera je veći rizik da ovaj, steknete infekciju. Zatim osobe sa simptomima i znacima bolesti jetre, primatelji transfuzija i krvnih pripravaka prije 93. Dakle, prije nego što se počelo ovaj, testirati na hepatitis C krv. Zatim to su bolesnici na dijalizi, djeca maj majki zaraženi hepatitisom C i svih, svi oni zapravo ostali koji imaju neku sumnju ili naprosto žele biti sigurni da nisu zaraženi virusom hepatitisa C. Evo, upravni odjel za socijalnu skrb sport i udruge Grada Karolca je donio ovu odluku e, krajem prošle godine. E, to je bilo u studenom 2008. Da u okviru cijelog programa predvidio je neke aktivnosti. Sada možete li nešto reći o aktivnostima malo koje su bile predviđene? Neke su već do sada i odrađene. Da, neke su odrađene kao što je ovaj, distribucija promotivnih letaka. Znači distribuirane su promotivni letci sa svim onim podacima koji bi ovaj, bili dobri da mladi ljudi znaju. Zatim su tu predviđena još i predavanja koja će se uskoro udržati u Centru za mlade a normalno i ovo je na neki način jel, promocija tog programa i senzibiliziranje mladih ljudi, ova vaša emisija, da se odazovu na testiranje. Ali ovo samo testiranje u stvari je isto dio programa, je tako? Pa to, je, to bi trebao biti samo dio programa. Nama je zapravo cilj edukacija mladih ljudi, što mislim da je jako važno o samoj bolesti, zbog svega onoga što sam ovaj, navela, kako bi se spriječilo širenje bolesti i ali ono oni koji su oboljeli da se na vrijeme počnu liječiti Ok, mi sad još jednu ovako kratku glazbenu pauzu Where we can be alone Can I take you out to dinner Be alone But when the time is right, darling No least of lovin' going on there's Strange I have seen in a dream you remind me of something I have seen in a dream I share with me of something that I have seen in a dream Više manje smo sada rekli stvari sve vezane za samu bolest, nešto smo počeli i o programu. Evo što se tiče samog programa, evo rekli smo da, da su tu leci, dakle, da su bila nekakva predavanja. Je li to dovoljno? Smanjenje broja novoboljelih, e, smanjiti broj kronično oboljelih od hepatitisa C, a samim tim onda ispričavanje komplikacija ko, što, koje su posljedica bolesti hepatitisa C, a to su ciroza jetre i karcinom, kao što sam rekla danas jedan od najčešćih razloga transplantacije. Evo sam znate još evo za, za kraj po završetku ovoga provedbe programa koje je dakle tri, sa 30. lipnja ove mm -hmm. godine hoće li biti sad obrađeni ti podaci pa da se onda eventualno grad Karlovac i e, Zavod za, e, za javno zdravstvo Karlovačke županije da dakle u nekom dogovoru se vidi jel potrebno dalje pojačati neke stvari. Pa apsolutno cilj je zapravo vidjeti eventualno proširenost ove infekcije među mladima, ako budemo imali dovoljan broj uzoraka moći ćemo i donesti neke zaključke ove, i na temelju toga ćemo onda i predložiti o, po potrebi daljnji e, nastavak provođenja tog programa. Evo, to, to je bilo sve, da imate još nešto, evo da sam vas zaboravio pitati vezano za uh, pa ono što samobolesti ti... ili čak možda više za ovaj program prevencije i ranog otkrivanja. Pa ja bi samo ovaj, još ponovila možda ovaj, da e, sve informacije koje e, žele dobiti mladi ljudi imaju otisnuto broj telefona na letku, e, to je broj telefona službe za epidemiologiju 411 -265. mogu nazvati, mogu se obratiti ako žele bilo kakvu informaciju vezanu uz hepatitis C ili bilo e, koji drugi hepatitis vrlo rado ćemo im izaći u susret i ovaj, pružiti sve informacije koje ih interesiraju. Mogu i osobno doći u Zavod za zdravstvo, to je Vlatka Mačeka, 48., što mi kažemo, stara bolnica Dubovac. A ima neka web stranica moguće za ove? Pa, za klimatice. sada je web stranica u izradi, ali nadamo se, evo, to bi bilo isto tako korisno staviti ove, na web stranicu, pa da ona bude pristupačna mladim ljudima. Pa ja se, evo, zahvaljujem i vama i Radio Karolcu, što nam je omogućio promociju ovog programa. Puno vam hvala na gostovanju. Molim i vama. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za danas. U emisiji Aktualno 11, evo samo da još napomenem naše donatore, emisije je s uz financijsku potpore Europske unije za sadržaj emisije Odgovorna udruga za kreativni razvoj domaći i u nijukom slučaju stavi izraženi emisiji se ne mogu uzeti u obzir kao stavi Europske unije. Do slušanja i čujemo se.